Du lyssnar på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Sändningen kan du naturligtvis också höra över internet och då går du in på www.kommunist.se. Vill du ha kontakt med Sveriges kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skp.se. Där finns egentligen all kontaktinformation du behöver. Där finns också länkar Bland annat till riktpunkt och vill du ha förtagit böcker så är det naturligtvis till att passa på där. I Malmö har vi en månadens bok och det är en aktuell bok. Det är Lenins valda verk. Och i 10 som vi den här månaden ut kommer till att sälja för 250 kronor. Och i den finns bland annat med imperialismen som kapitalismens sista eller högsta stadium. Passa på att ta den, den är faktiskt viktig nu i, det, nu i den här så kallad finanskrisen som råder. Då kan man lära sig ganska mycket om den. Men då ska du naturligtvis ta kontakt med oss nere. Det enklaste är att komma till på Södra 132. Det ligger ändå uppe vid Dalaplan där det är öppet onsdagar och torsdagar mellan 19 och 21. Eller så ringer du till vår telefonnummer här nere 040 611 88 82. Vi som är i studion idag det är Viktor Jan och så har vi Peter med oss. Också. Peter är expert på finansmarknad och allt möjligt när det gäller politisk ekonomi kan vi säga, eller ekonomi också naturligtvis. Han kommer till, och vi, vi ska ägna en stor del av programmet åt just finanskrisen. Men ansvariga utgivare för programmet är Richard Steinberg. Och har du frågor att ställa angående kommunisternas politik eller vill vara med och diskutera då ringer du till studion på telefonnumren 040 43 70 70, eller 040 43 70 71. Ja, i dagens program sa jag att det ska handla mycket om den så kallade finanskrisen, eller vad vi vill kalla den kapital, kapitalismens kris. Men vi ska ta kort, jag ska bli kort med det här om arbetslösheten. Det brukar vi alltid börja med. Fortfarande är det så att regeringen fortsätter att bryta mot de mänskliga rättigheterna genom att 270 000 människor står utanför arbetsmarknaden. De är egentligen öppet arbetslösa och det ser inte särskilt ljust ut. I framtiden heller, därför att under första veckan i oktober så var det nästan 7000 som blev varslade om att de ska komma att bli arbetslösa. Och det är så många arbetslösa så det har gått 26 000 människor på varje, eller 26 människor på varje ledet jobb som är utannonserat. Och... De som har för nya lediga jobb, de funkar som vanligt hela tiden, men den arbetslösheten ökar. Så det innebär en omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna i frågan om arbetslösheten som fortsätter. Nu ska vi prata om finanskrisen, så jag släpper in eh, Peter, välkommen Peter det är första gången du är med i Radio Kommunist, men du är hjärtligt välkommen Ja det är det Janne jag vill säga i början att Janne sa att jag är en expert jag är inte en expert jag har läst en hel del under 50 år om ekonomi men de som kallas för experter de brukar nästan alltid ha fel jag vill börja med att en enkel påstående att den, den kris som vi ser nu det bottnar i en av huvud. Motsättningar inom det kapitalistiska systemet. Nämligen att arbetarnas samlade köpkraft är betydligt mindre än det samlade värdet av alla produkter och tjänster som produceras. Den här är en av huvudorsakerna till de upprepande kriser som systemet har hamnat i sedan 1840. Ungefär 30 stycken allvarliga krascher. Den ena efter den andra. Men först, jag tycker vi ska klara ut några tekniska begrepp. Man pratar mycket om banker och balansräkningar och så vidare. Och Jag är inte säker på att de flesta människor verkligen fattar vad en balansräkning är, även om de arbetar i företag. En balansräkning består av tre saker: tillgångar, skulder och eget kapital. Eget kapital är lika med den ursprungliga belopp som man satt in för att starta företag i Sverige nu är det 100 000 plus ackumulerade vinster under åren. I alla fall den del av dessa vinster som man inte tagit ut som. Utdelning på aktier. Om skulderna uppgår till 50% av uh, e eget kapital och det finns inte tillräckligt med tillgångar för att klara av den, då är företag i konkurs. 50% är Sveriges regel. Andra länder har andra regler. Men det, det handlar däromkring. Nu, en bankstillgång består mest av skuldebrev, Och det har visat sig att mängder med banker har skuldebrev som är inte har varit papper de är skrivna på. På grund av att de som har skulderna kan inte betala. Det är därför i USA man pumpar 700 miljarder dollar in i bankerna så att de kan undvika konkurs. De plötsligt ska ha tillgången i form av cash och USAs skattebetalare ska överta de värdelösa, värdelösa skulderbrev. Ett annat begrepp som är central för den här det är mervärde. Låt oss säga att jag äger en snickare med snickerifabrik. Jag ger till en av mina snickare på måndag morgon 100 kronors värt av trä, lim och spik. Tre timmar senare har han förvandlat de här råvarorna till en stol som jag går ut och säljer för 500 kronor. Det vill säga, 100 kronor i råvaror har blivit en stål värt 500. 400 kronor i mervärde har skapat av skapat av, uh, av snickare. Nu, i rättvisens namn skulle han få mervärde, men kapitalismen har 400 kronor. Men kapitalismen har ingenting att göra med mervärde. Jag får den. Jag tar det mesta av den- och om du multiplicerar den här många, många hundra miljoner gånger så ser du att det är ägare till produktionssystem som roffar åt sig det största del av märvärde som, som produceras. Och vad gör de med den? Ja, de konsumerar den, de lånar ut den, de spekulerar, de investerar, allt vad de vill. Tredje begreppet, kredit och kreditmarknaden. Företag behöver alltid låna pengar. Varför dig? Ta ett byggnadsföretag med ett stort projekt som ska ta tre år. Under dessa tre år de får delbetalning från deras kund men de får inte alla pengar. Det kommer först när allting är klart och godkänt. Så under tiden måste de låna pengar för att betala löner, köpa lovaror, betala skatter om de nu gör den och så vidare. Nu, allt eftersom kapitalismen växt fram i 1800-talet så ökade ökade utlåning till företag och mellan bankerna. Och de här skulder, alltså skuldebrev och växlar, det blev produkter. Det blev en marknad för sig. Och jag ska ta ett enkelt exempel. Vi ska nu skapa en, en, en finansiell marknad. Janne Jönsson låt oss anta jobbar som en välbetald tjänsteman i ett stort företag. Men han, han är inte nöjd med sin lön. Han behöver pengar för olika saker. Han lånar en miljon kronor av mig. Han skriver under ett skuldebrev. Han ska betala tillbaka till mig en miljon kronor under fem år. 12 procent årlig ränta. Säkerhet, det är Janis hus. Ett par månader senare behöver jag pengar jag har lånat ut en miljon, men nu behöver jag pengar för att betala av vissa skulder och andra saker som jag ska inte gå in i så jag säger till Victor Victor, jag har en skuldebrev här som är värt en miljon, du kan få 12% procent per år under fem år, vill du köpa den av mig? Ja, så Victor, men inte för en miljon gubben, jag ska köpa den för 850 000 kronor så utöver de, de räntor som han får av Janne han tjänar 150 000, men Victor faktiskt har inte särskilt mycket pengar, så han måste gå till en bank där han har en kompis som arbetar och säger titta på den här färg jag kommer att tjäna stort på den alltså jag lånar 850 000 och jag betalar Peter och Peter och så vidare ja, precis 15 sekunder har vi skapat en finansiell marknad, senare sparkas Janne på grund av att han pratar för mycket på jobbet banken tar reda på att Janne kan inte betala skulderbrev, de tar kontakt med Victor, Victor kräver Janne Janne har inga pengar och sen upptäcker Viktor att Jannis hus har sjunkit så mycket i värde att om han säljer den, han får inte den miljon som, som står i skuldebrev, och så vidare, och så vidare. Ett kort kommentar. I Sovjetunionen hade man aldrig en finansiell marknad. Pengarna där eh, så betraktades som ett bytesmedel, inte som en vara. Man sålde inte skuldebrev och sånt. Så den antal pengar i cirkulation. Var nästan alltid i exakt eller så nära man kunde komma förhållanden till de produkter och tjänster som producerades. Det fanns aldrig en crash, en ekonomisk crash i Sovjetunionen. Vi ska samordna de här grejerna jag har pratat om. Marx poängterade en gång att kapitalisterna fortsätter att öka produktionen som om köpkraften kommer att räcka till alltid. Och det är på grund av att man måste fortsätta producera om företag ska tjäna pengar. Efter en stund blev glappet mellan köpkraft och utbudet av produkter och tjänster så stort att försäljningen börjar sakta ner och sedan bromsas allvar allvarligt. Vad händer då? Det vet ni. Man drar ner produktion, man, man sparkar arbetarna eller som man sa i Sverige i 1970-talet, man friställer dem. När man sparkar en arbetare blir han eller hon ställd i frihet. Enligt svensk uh, språk, språkbruk. Köpkraften blir ännu mindre etc. Och Så produktionen kom fortsätta att sjunka. Arbetarna fortsatte att sparkas till man kom i en, en någorlunda balans mellan utbud och produkter och tjänster och vad arbetarna har att spendera. Hur kan denna måtssättning bryggas över? Om vi tittar på 1800-talet, vad händer i synnerhet under den andra hälften av den? Var att industriella utvecklingen tog fart, nya teknologier skapades hela tiden, nya industrier växte upp med mängder med arbetstillfällen. Järnväg, järnväg kräver stål, stål kräver järn och kol, båtvarv kräver stål, telefon, telefonnätverk, allt, allt kom nu. Dessutom fackföreningen kämpade, kämpade för högre löner vilket också ökade köpkraften eh, en hel del. Men ändå hade man återkommande kriser till exempel 1873 en jättekris som satt prägel på följande år. Omkring 1900 började en kapprustning kamp mellan imperialistiska länder är, är på horisonten Tyskland, England och Frankrike sen kommer första världskriget arbetslösa går in i militärtjänst stora order kommer till tillverkningsindustri köpkraft behålls eller ökar tidigt på 1920-talet säger den engelska ekonomen John Maynard Keynes, att vi måste lösa den här motsättningen mellan bristande arbetskraft och ökningar i produktionen. Vi måste lösa den, om inte så är det stora kriser som väntar oss. Men motsättningen kunde inte lösas, lösas och rätt som det var så kommer kraschen 1929-30. Börskraschen var ett symptom, inte en orsak. Depressionen hela 30-talet består till andra världskriget med undantag av Tyskland. där man gjorde precis vad man gör i ett krig. Man kallade massvis med människor in till militärtjänst och började en upprustningsprogram i 1935 som gav stor order till industri som måste, måste ta in människor. Men i andra länder det fortsatt. Andra var räddning. Ett exempel. Januari 1940 är arbetslöshet i USA 20% officiellt. Vilket innebär förmodligen 40% i verkligheten. I april 1942, fyra halv månader efter man har gått in i kriget, är arbetslöshet nära i 1%. Stor ökning av militärstyrkor, stora order till tillverkningsindustrin. Då kom efter, efter 1945, man var mycket rädd i kapitalistiska kretsar för en uppräkning av 30-talet. Så vi kan titta på vissa faktorer som bidrog, bidrog till att överbrygga den här glapp. Du, nummer ett... Utbyggnaden av den offentliga sektorn. Flera jobb, större köpkraft. Socialförsäkringssystem. Arbetslösa människor är inte helt utan pengar. Så när man sparkar en arbetare köpkraften går inte när så mycket. Krig, Korea och Vietnam. USA la av enorma order i Japan och Tyskland. Nya industrier kommer. Plast, elektronik, flyg och andra transportmedel. Vi ser en stark expansion av bilindustri i 50- och 60-talet. Där... Använde man kredit. Ingen vanlig människa kunde köpa en bil kontant. Så dessa saker bidrog till en ökning av köpkraft. Men rationalisering av industri började redan under 60-talet. Teknologiska förbättringar, produktionen ökar utan att skapa så många jobb. Ellås skrev en rapport i 70-talet. De berättade att för att i 1960 producera lika mycket som man producerade tio år senare i 1970 skulle man ha haft 300 000 mer arbetstillfällen i 1960. Här är det ett slående exempel. Vi har en partikamrat i Gällivare som gick ner i gruvan 1960. När han började arbeta så hade man 4 000 gruvarbetare. De bröt 9 000 ton malm per år. 1995, när han började tänka på att gå i pension man hade 800 arbetare. Alltså från 4 000 till 800. Det är en reduktion av 80 procent. Och de bröt eller bruten nu 20 000 ton, mer än dubbelt. Så 3 200 arbetstillfällen försvann från gruvan och man producerade två gånger så mycket. I 60-talet, man ser att motsättningen består och det blir större. I början på 70-talet faller BNP tvärs över kapitalistiska, det kapitalistiska systemet med mer än 50 procent. Och stagnation i BNP, bruttonational tillväxt, består sedan dess. Lösningen. Lösningen kommer omkring 1970. Kredit. Kredit till alla på en skala aldrig sett förut. För individer, för fattiga länder- Västerländska företag samt den växande finanssektorn. Nu spelar vi lite musik, sen släpper vi in Patreon igen. Jag mår tip-top, man. Jag mår bra, jag mår bra, jag mår bra. Låt mig leva på avbetalningar, köpa mina nya kilo flyk. Bränna mina lite milen till alla från Syreby. Det är det jag jobbar för, att andra frågar är unrättvis. Att våga hoppas på att vi unvigger jordens kvick. Jag tror väl inte det, jag tror väl inte det nattar i mig. Jag pratar jobb för att det lever så här. Sammanvänt miljoner så vi muntert magnar. Så det är väl jobb, för för knappen, kontor, vi maktar, bara när Gör jag har är det ganska jag Vi, vi, vi på att Jag är blud men typ jag är det är sex, aning, stuven, jag behöver, mig som packar de jävligt dåliga frågter. Det är nåna som står i rummet. De ska att funka kalle vid förstumpana. De är för slura och då har de slundlat. Slänger sexan i tröven och undrar frågan om det ska bli jag här. sänka ska min stånd? Jag har bara uppe på det egna slaget. No, Jag har Jag mår bra, var är allt bara flyter på som det ska. Det bara tar inte några kan. Nej, flyter på som det ska. Ja, ni lyssnar på Radio Kommunist Sveriges Kommunistiska Parti i Borlöf och Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund Idag pratar vi om finanskrisen, vi har Peter med oss jag ska inte kalla han expert mer för eh, experterna är ju i och för sig misskrediterade, vi har hört alla experterna nu uttala sig och för dem gäller det ju bara att skapa förtroende för finansmarknaden de vill vi ska ha förtroende för tjuva och banditer men nu ska Peter få lov att fortsätta Ja, jag sa att omkring 1970 började man började man öka kreditgivning över hela världen till individer, länder och företag för att, för att se till att man kunde fortsätta producera och att produkterna och tjänster skulle säljas ett, ett, ett enkelt exempel I, när jag först besökte Sverige i, i den andra hälften av 60-talet det fanns ett kreditkort här som hette köpkort och det var inte vanlig folk som hade den, det var, det var folk i övermedel och överklass och ja, min, min dåvarande svärf, han var journalist på TT. han hade ett köpkort men det kunde användas bara för oförutsedda utgifter i samband med eh, hans yrke. Låt säga tågrejser eller, eller restaurangbesök för en intervju. Men 1972 trafade jag in i en affär i Malmö vid kanalen bakom Gustav Adolfs tåg. Och jag skriver under en skuldebrev och jag åker hem med 3000 kronor värt av stereo-utrustning. Sex månader senare tar vi in på Opsie Samma sak: jag går hem med en frysbox. Först jag ägde i hela mitt liv. Redan 1979, Ernest Mandel och andra marxistiska ekonomer sa att Västvärlden flyter på ett hav av kredit. Det är ohållbart i det långa loppet. Det är viktigt att förstå att trots lägre tillväxt under, under 70, 80 och 90-talet blev mängden av överklassens akkumulerade kapital mycket stor. Den kanske inte växer lika snabbt som förr, men det är mycket av den. Och detta kapital plus lån som de tar från välvilliga banker söker sig mindre och mindre till produktionsinvesteringar och mer och mer till spekulation, till kasinot. Spekulation i allt från konst, olja och guld till det nya finansiella instrument som kallas för derivat, derivatives på engelska, som är paketerat skuldebrev av en komplexitet som flera amerikanska ekonomer har sagt att det är fullständigt obegriplig. Samtidigt har reallönerna i industriländer sjunkit ständigt sedan, 19 sedan 1980, cirka 25 procent i många länder, till exempel USA. Och det innebär att från 70-talet framåt lånar hushåll i väst pengar kontinuerligt därför att deras köpkraft räcker inte till. Dessutom har vi en gigantesk propagandaindustri som heter Reklambranschen som uppmanar folk att köp, köp, köp och köp. Sent på 1900-talet är redan tidigare faktiskt har arbetare av medelklass i de västerländska länder enorma skulder. Över 100% av de deras disponibel inkomst. Och under tiden kommer krascher som varningar tidigt eh, eh, tidigt och först i början på 1980-talet, en, en djup recession. Tidigt på 90-talet, 87, en börskrasch och så vidare. Men kreditgivning fortsatt som om inget hade hänt. Med andra ord, vad vi ser nu är resultat av otillräcklig köpkraft för massorna, vilda spekulation med kapital, det vill säga med den märvärde som överklassen har ackumulerat på arbetarnas bekostnad. Denna ackumulation i en liten minoritets händer är själva orsak till arbeternas bristande köpkraft Ty om arbetarna fick det märvärde som det skapar skulle köpkraften räcka till Nu, teoretiskt sett kunde överklassen överväga att ge arbetarna en del av det mervärde som de har råffat åt sig för att öka eh, köpkraft och sätta hjulet i rullning, men den är omöjligt de kommer aldrig att göra den nu är brist på köpkraften klart som dagsljus. Häromdagen, vi läser i sydsvenska Dagbladet, där en nybyggd så kallad by utanför Trelleborg består av 17 hus. Man började sälja dem för cirka ett år sedan. Tre av dem är sålt. Tre av 17. Och det händer innan den nuvarande om Häromdagen, jag hörde från en man som jobbar på uh, uh, en fabrik i Eslöv, ägd av det franska Saint-Gobain. Företag, De producerar glas för bilar. De har dragit nedproduktion från 100 000 per år till 40 000. Alltså 60 procent neddragning i produktion. Och jag frågade honom, när har det här hänt? Ja, det var för två veckor sedan. Vi har alldeles all, sett vad händer på Volvo. 6 000 plus sparkas, plus underleverantörer. Volvo har inte sparkat 6 000 arbetare. Därför att Lehman Brothers har kraschat. Eller att Sweebank har det svårt. De har spakat dem på grund av att det går inte längre att sälja den mängd av bilar som de har sålt förut. Den verkliga ekonomin, inte den spekulativa ekonomin, det vill säga produktion av produkter och tjänster, har varit i en kris för mer än 20 år. Arbetstillfällen försvinner på grund av rationaliseringar och utländs flykt och nedläggning av så kallade olönsamma branscher, som varvsindustri i Sverige. Arbetslöshet blev redan i början på 90-talet inom hela Europa och USA hög och bestående tänk på ett ögonblick på alla de lösningar som lanserades av experter som sitter inte här under 1990-talet hjälp till småföretagare även VP var med den informationssamhället som ska skapas EU-medlemskap, avreglering privatisering bland annat men trots allt det gick inte en Wibble, finansminister under Bildt, sa en gång att under 15 år har den privata sektorn inte skapat några fler jobb och hela tiden Hela tiden sedan början på 1980-talet då Kjell Oljefält avskaffade restriktioner på kapital så att överklassen kunde leka snabbare i kasinot. Hela tiden har vi hört. Marknaden vet bäst. Marknaden är självreglerande. Marknaden har en osynlig hand som balanserar allt. Dör åt den offentliga sektorn. Dör åt reglering av privata näringsverksamhet. Privatisera allt. När de rika blir rikare blir det bra för alla. Samtliga båtar flyter högre när tidvatten stiger. Detta kallas för nyliberalismen och ni har hört mycket av den. De ekonomer som predikar den får Nobelpriser för dessa, detta, denna propaganda. Och hela tiden har vi hört den från Borgerliho och från Socialdemokrater. Nu ser vi bara, inte bara en ekonomisk crash i den, i den riktiga ekonomin och i den spekulativa ekonomin. Vi ser också en ideologisk crash. Hela den nu liberal tänkande har crashlandat. För nu är det staten, den offentliga sektorn, vi. Vi ska rädda bankerna och den kasinospelande överklassen. Det är för att bankernas tillgångar består till en betydande del av värdelösa skuldebrev och andra fordringar från spekulativa eh, verksamheter. Bostadslån och lån till företag och rika individer som har spelat i den finansiella sektorns kasino. Bankerna är bankrutt. Nio stora banker har gått omkull i USA bara i år. Och det finns mycket mer att vänta. Och här är Sweebank på, ja, på ruinens brant. Varifrån ska den räddande pengar kommer? Staten, hjälp oss! Den osynliga handen har blivit synlig. Hela EUs nu strategi är i gungning. Vem protesterar när regeringen bryter mot EU-direktiv genom statlig inblandning i bankernas verksamhet? Om de skulle blanda sig i, i, i arbetslöshet och pumpa ut pengar, då säger EU nej, nej, nej, det går, det går inte. Som sagt, det är möjligt att fördelar den stora mängden av kapital, mervärde som överklassen har ackumulerat. Det vill säga, att det är fysiskt möjligt. Men i väst är det ideologiskt omöjligt. På grund av att de överklassen och de politiker som tjänar dem lever i en ideologisk tvångströja. Det är också viktigt att notera att medan journalisterna pratar om en finansiell eller till och med en ekonomisk krasch den sociala kraschen har pågått under flera decennier. Arbetslöshet sjunkande reallöner degradering på arbetsplatserna anamande av Hollywood kultur, privatisering, demontering av utbildningssystemet och mycket mer. De flesta LO-familjer har mindre än 15 000 kronor i sparpengar. Överlag det har pågått en degradering av arbete och även av medelklassen. Vad ska hända nu? Vi går emot en förnyad ideologisk kamp. Ironiskt nog är det bara den offentliga sektorn som kan rädda det privata. Och frågan är, hur länge kommer folket att tillåta detta? Hur länge kommer folket att stödja och ge pengar till de människor som håller dem nära? Tack för ordet. Dödade experterna? Ja, det är ju så att eh, vi har ju hört en hel del eh, från just de eh, flera gånger nämnda experterna, ju. Eh, och eh, en hel del politiker också, och jag vet från Tyskland och från andra håll som eh, mm. är väldigt, väldigt arga på grund av det som har hänt och menar på att det här beror väldigt mycket på eh, först och främst USA men också de olika andra finansinstituten i Europa på, på grund av deras girighet att det här är någon form av eh, fem, sex stycken personer som sitter i en bolagsstyrelse och, mm. och, och får för, allt för mycket pengar eh, jag vet att eh, du har ju precis hållit, eh, läst upp de här sakerna och i det så berättar du lite att det kanske inte handlar Helt enkelt. Det kanske inte är så enkelt som de påstår. Nej, alltså det finns gott om så kallade psykologiska förklaringar att det, det är giriga företagsdirektörer. Men en företagsdirektör har ingen, ingen äh, äh, val. Om han är, är, är, är, jobbar i ett tillverkande företag, då måste han sälja produkter. Och för att sälja produkter måste folk få kredit. Och dessutom, man, man måste växa. Man måste växa hela tiden. Grundprincipen grund, eh, i, i kapitalismen är att om du inte växer, du dör. ett eller, eller blir uppätten. Som man säger i New York, lunch och be lunched. Så att men när företag har behov av pengar hela tiden. Men som jag sa, alltså de har ackumulerat så mycket mervärde. Och den vill de inte plöja ner i produktionen så mycket på grund av att det finns redan. Ö överkapacitet I, i, i, i år 2000 så Jack Welch president av amerikanska General Electric vi har överkapacitet i samtliga branscher man är driven, om de slutar, om de slutar sälja, om de slutar för den skulle skapa kredit ja det är lika bra man lägger ner företaget du kan byta ut de här giriga direktörer med sex till, icke giriga di direktörer om de finns, men de ska vara tvungna att göra precis samma sak Mm. Och de ska vara tvungna att flytta produktion till, till länder med låga arbetskostnader, att sparka arbete, att rationalisera och att göra vad vi har sett att de har gjort under 40 år. Så det handlar alltså inte om någon form av moralfilosofisk lärare eller något mm. sånt utan det handlar då i sådana fall, precis som eh, vi har ju alltid tidigare sagt, vi kommunister, att det handlar ju mer om mekanismer som finns i ett samhällssystem. Och eh, vill man bli av med de mekanismerna så får man helt enkelt beta. ett samhällssystem i sådana fall. Det är absolut, absolut rätt. Alltså om vi ska nu börja köra alla de här företagen utan vinst. Så de direktörer får inte den stora lön. Vi, vi flyttar över det mervärde som arbetet skapar till arbetarna istället för direktör, direktörn eller företag så, så, då, precis vi kan byta systemet för min del, jag är beredd att byta systemet imorgon klockan fyra mm. <laughs> så, så det går inte så som eh, nu, man har hört vissa röster också från en eh, vad ska man kalla den, den liberala vänstern om man ska kalla det mm. så på det viset det går inte bara att begränsa de här alltså på något sätt utan det kommer att komma tillbaka återigen oavsett vad vi gör Ja, så länge vi har ett kapitalistiskt system så är cancer inbyggd i den som jag sa förut, det är växt växt, växt och växt slutar du växa, dör du så att man, man köper, man växer på två sätt, man producerar mer och säljer mer och får en mer pengar och man köper upp andra företag det gör man på löpande band överallt och så man blir större och större och större. Och, och, och den pengar som finns där ute någonstans. Vad är det? Det är för den största del kredit. Och nu är folk som man säger i USA maxad ut. Alltså de har skulder som går inte att röka. Nu det kan vara enskilda fall. Alltså någon kusin kan ha lite, lite pengar. Men det, det är inte det jag pratar om. Jag pratar om den stora mängden alltså köpkraft i samhället. Och det räcker inte till. Mm. Ja, jag har en äh, fråga eller, äh, alltså Det handlar mycket om Överproduktion Och man ser ju till exempel Ett äh, tydligt exempel Är ju egentligen äh, mobiltelefonmarknaden Idag där det råder Slit och slänger Och man nästan ger bort äh, Telefonerna och, och det visar sig I produktionen Jag vet att vi har sett innan det tog Ungefär 2-3 timmar Att producera en telefon ...på exen, alltså en mobiltelefon innan det görs, visst en mobiltelefon ut på 30-40 sekunder. Det visar ju lite om um, hur, hur produktiviteten har ökat. Men så finns det ändå partier som påstår, alltså även vänsterkanten, att frågan om att korta arbetstiden... ...för det skulle ju, alltså det löser ju naturligtvis inte över produktionskrisen, men det skulle ju minska... minska Utslitningen, både fysiskt, psykiskt och arbetarklassen. Och det skulle vara utrymme för det utan alltså att eh, tvärtom det skulle kunna bidra till att fler fick en ökad köpkraft. Har du någon kommentar kring det? Ja, men det, det är också alltså, det är en oändviklig följd av systemet. Även om man vill göra den, man kan inte göra den på grund av att ju fler som i alla branscher, ju fler produkter och mer avancerade man producerar ju billigare måste man sälja dem ju, ju mindre blir profitquote så du måste få folk att arbeta hårdare och hårdare, hårdare, hårdare och hårdare och Och du kan inte bara säga till dem nu gå och gå, gå ta en timme och gå hem, alltså du, du ska vara här och producera telefoner det är ditt jobb alltså mm. den, den, man, be, man, man begär av kapitalister vad de, vad de kan inte göra utan att gräva deras egen grav nej nu spelar vi en låt sin återkommer vi. Där finns mer att prata om. När vi våldtar världen och skämdar själva livet Kan ni leda på mig Jag ska tänka själv och slåss på alternativet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 Lyssnar på Radio kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Burlöv. Och vi som är i studion är Jan Viktor och så har vi Peter med oss. Vi pratar om finanskrisen och det är rätt så väsentligt att man får klart för sig vad det egentligen handlar om. Så man inte går på de minorna som ofta går ut på. Vi hör ju ofta att det gäller bara frågan om ett förtroende. Har vi bara förtroende av de som har fifflat och rofflat oss så kommer det till bra i framtiden. Men så är det ju naturligtvis inte. Men vi släpper in Vector och Peter igen. Det mm. är ja, lite som jag var inne på, det här med förtroende man har ju släppt ut en massa kapital, det var ju lite inne på det. socialismen för de rika som vi brukar mm. alltid säga mm. att när den nyliberala ekonomin handlar egentligen inte om att Staten inte ska blanda sig utan det handlar egentligen om att man ska privatisera och staten ska hjälpa dem med pengar mm. Och de här åtgärderna, de här pengarna som man har pumpat in, man börjar ju med USA men man har gjort det runt om i hela världen mer eller mindre. Vilket syfte har de egentligen? Är det till för att man ska reda Vätten med Medel Svensson, eller är det till för någonting annat egentligen? Jo, det, det jag sa förut att orsaken till att bankerna är i gungning det, det är att deras balans, balansräkningar ser så urusligt ut på grund av att deras, till, deras tillgångar består av, av en massa skulderbrev av vilket många, många, många är totalt värdelös. Så att för att bankerna inte går i konkurs så, så ger man de pengar. I USA Man, köper ut, man har man sagt att vi ska köpa ut den här värdelösa papper. Så staten ska äga den och banken ska få cash. Och deras balansräkningen ska komma att se bra ut igen. Nu om om från en, en kapitalistisk synpunkt. Och samma sak händer här. Man, man ser först på måndag ser man, ser man att allt är bra. Systemet, systemet är stabil. På fredag så annonserar man 140 miljarder kronor till. Det är lite, lite grann som om när en fotbollslag ett förlorar 20 matcher i rad. Så på måndag morgon går gå, gå, för i klubben ut och säger vi har full förtroende för, för lagkaptenen Jönsson. Vilket innebär att lagkaptenen Jönsson ...kommer att sparkas på onsdag eftermiddag. Va? Så alltså, om man från en kapitalistisk synpunkt... ...om man verkligen vill rädda systemet... ...och inte bara bankerna... ...man skulle ta i USA... ...200 miljarder dollar... ...och lösa problemet från andra hållet. Problemet är att de människor som har skrivit under skuldebrev ...kan inte betala. Okej, okay, ge dem pengar. Ge dem pengar direkt eller ge dem pengar i form av jobb som många, många, många vanliga amerikaner har nu föreslagit. Ja, men ta pengarna för fan. Investera den i, i ombyggnad av infrastrukturen som håller på att ramla i bitar i USA. Investera den i sjukvård. Investera den i utbildning så att folk får jobb. Lärare, sjuksköterska och så vidare. Man kan ta 140 miljarder kronor. Om Jan Jönsson hade gått till, till Stockholm i mars och sagt att jag tycker att ni ska plöja ner 140 miljarder kronor på, på, för att skaffa, skaffa nu jobb inom byggnadsbranschen och så vidare. De skulle ha sagt en jävla kommunist, ta nästa tåg tillbaka till Malmö. Men när det gäller bankerna som är i gungningar, ja, då, då så, då måste man rädda dem. Va? Och de människor som kan inte köpa de här nya hus i Trelleborg, de människor som sitter nu med skulder i, i, i bostadslägenheter och hus, och ser deras marknadvärde gå ner och sen fan vi har. Jag känner ett ungt par i Stockholm. De gick ut och lånade 3 miljoner kronor från en bank och köpte en, en lägenhet för 3 miljoner. Och den, Det var för två, två år sedan. Den lägenheten är inte värd nu, och banken sa det var helt okej. Okay. Nu, vissa kan säga att vi måste nu rädda banken på grund av skuldebrevet kommer inte att klaras upp. Men jag tycker att det är ett ung par att man ska rädda dem. Om man hade haft vad vi har, kommunister, alltid krävt, en statlig bostadsbank som lånar pengar ut till mycket, mycket, mycket låg ränta. Dessa skuldebrev skulle aldrig ha ackumulerats eller en del av dem skulle aldrig ha ackumulerats i banker. Den andra saker, som de har gjort. Det är den här enorma komplicerade spel med, med så kallade strukturerade finansiella instrument. Jag sa förut att jag har läst om professorer i USA som inte begriper den. Och de blir mer och mer värdelösa för varje dag. Alltså ingen vet vem äger vad längre. Och så man kan inte knappast läsa, läsa de här. Jag har, jag har sett en, en kvinna som, hon är en, en analytiker, som hon sa i England. Jag har läst igenom ett par av de här, de här avtal för derivat och så vidare. Det, jag förstår inte hur den, hur den fungerar. Så man räddar nu banker, det ska man ha fullständigt klart för sig. Man räddar inte folket. Och det var aldrig mening att folket ska, ska räddas. Alltså vad jag har sett om de sista 40 åren av kapitalismen. Man, man är inte fokuserad på, på mina vänner och det vänner. Man är fokuserad på de som sitter högst upp. Ja, jag skulle säga, du sa just det om <hör> experter. Jag tänkte på eh, nu när det är aktuellt med Nobels, eller Nobels, Nobelpriset i ekonomi. Hade man inte två sådana där eh, derivata experter som man gav det priset ja, ja. Till för, för en tid sen? Kan du inte berätta vad som gick för de experterna? Sen, sen fick man veta hur vetenskapligt det heller är. Det var två amerikaner som hade utvecklat någon matematisk modell för att för att, eh, för att att eh, skapa en marknad i, der, i, i, i derivat och investera och så vidare. Och de fick, under, med stora påhej från Asa Lindbeck. de fick en Nobelpris. Han, han berättade hur briljanta de var, hur, hur mycket de hade bidragit till utvecklingen av ekonomi. De går hem och startar något som heter Long Term Capital Management. En kasinofirma i New York. Alltså ett par år senare går de under till till vad var det? 4,5 miljarder dollar. Och till och med president Clinton var så, han, de har varit i panik. De, de, de så vi måste rädda dem. Det var totalt crash i det här företaget. Och naturligtvis de använde den metoden som de hade utvecklat och fick Nobelpris för. Någon frågade, alltså Lindbeck, alltså men vad är din kommentar på det? Ja ju, Bara på grund av att företaget gick i konkurs. Det säger ingenting om metoden. <laughs> Det är vad jag kallar för vetenskap. <laughs> Det spelar ingen roll. Men jag måste säga angående bankdirektörer och andra. Eh, som har spelat den här spel. Och jag vill nämna en annan sak. Mycket av den här utlåning. Det de är, de är uh, på... Påtvingad, påtvingad på folk alltså man, man bombarderar dem med brev, med reklam och får dem att skriva under saker som de inte begriper det var en gång en, en fantastisk komiker i USA som hette W.C. Fields hans filmer visas inte i Sverige, men han sa en gång i hans konstigaste: jag tycker om tjuvar Ja, många av mina bästa vänner är tjuvar. B bara bara före helg, på söndag, så hade vi bankpresidenten över för förmiddag. För <laughs> det hade väl passat att visa. Ja. Ja. Ja, ja. Du var ju ändå lite inne på det, du är ju själv från USA och jag kan tänka mig att det är ju särskilt av stort intresse att veta vad som pågår i USA då har redan tagit redan här med att, att folk ändå inte, de förstår ju att det handlar om att rädda bankerna, att det inte handlar om att rädda deras egna Ja, ja det, det, det har alla klart för sig. Ja. Och, Men jag, jag bara tänkte på, har folks medvetenhet gått så pass långt att de ändå ser kopplingen, i alla fall i USA kan man ju ta det i och med titta lite mer där mellan börskansjen och det kapitalistiska systemet eller ser man det mer som en form av influensa eller något sådant? Nej, nej, jag har sett mängder med kommentarer. Det har varit flera kommentarer i tidningar folk som, som, som skriver än vad jag har sett förut. Och en av den mest avancerade kommentarer var, var följande. Det var från en man som är fullständigt klart för sig att den enda räddning var, var från den offentliga sektorn. Men som han och många andra säger, men om banken går under, de går under. Varför ska vi, varför ska vi rädda dem? Låt oss ha något Bank och så vidare och sen skrev han det, det kanske finns många som kallar den här för socialismen men det struntar jag i fullständigt, alltså det är den som är mest intressant, man ser att den praktiska lösningen, det är precis vad den reaktionära här och i New York kallar för socialismen när Island, när Island förstatligar ett par banker så står det i sydsvenska dagbladet, det här är mycket roende för andra länder, varför det? ja på grund av vad de, de andra gör då blir det inga privata banker kvar och det skulle naturligtvis Det skulle vara det slutet på civilisationen Som vi känner den va? Men, Hur skulle vi överleva då Så att jag tror att det mest, Du har satt din finger på en av de mest intressanta Aspekterna av den här Hur kan man lösa Den här enorma komplicerade situationen Utan att gå tillbaka Till jag vill inte säga direkt socialismen, men åtgärder som närmar sig socialismen. Alltså den offentliga sektorn måste bli större och starkare. Och staten måste återta kontroll av valutan och, och pengar. Det var en baron Rothschild för nästan 200 år sedan som sa Ge mig kontroll av landets valuta och jag struntar i vem skriver lagarna. Och det är sant. Varför, varför ska staten gå ut och låna pengar från utlandet yt och betala ränta, Jo vi betalar ränta naturligtvis, från utländska banken och, och andra institutioner så att, jag menar att det är oundvikligt att folk kommer att, precis som i Latinamerika de senaste 15 år de drivas till vänster på grund av att rent praktiskt, det finns ingen och om du frågar mig hur kan man rädda det här systemet undan jag måste säga att jag vet inte Eftersom, det blev väl bara som ett eko. Då, ja, då, man, man är rädd på hög, högre instanser. Man är rädd för att trycka pengar naturligtvis. Det kan man inte göra. Och, och vad Island har gjort, jag tror att många kommer att vara tvungna att göra det. Men som jag sa förut, frågan också är, ska folk tillåta att man pumpar pengar in i bankerna utan att göra något? Ska man tillåta att vi har en enormt snabb stigande, stigande arbetslöshet? Inom tre, fyra veckor har, har Volvo sparkade 6000 människor. Lika mycket som jobbade på Cockums varv en gång i tiden. Och det tog året att lägga ner Cockums. Men just över natt, de försvinner. Plus alla underleverantörer som jag sa. Så att, jag, jag vet inte vad de ska göra. Men om folk accepterar det, då är vi verkligen illa ut vad ska jag säga jag tänkte bara fråga det är en väldigt komplicerad fråga men det, är ändå, det här är ju trots allt en fråga, jag menar vi struntar ju i eh, eh, banker och sådana här grejer, men det, det handlar ju om vanligt folk, de blir med hem och mm. de blir med Europa. Eh, finns det någonting eh, tror du man kan mildra den här krisen på vanligt folk, för vi sa, utan de här drastiska åtgärderna som eh, vi självklart menar man måste göra tror du att det här kommer på något sätt mildra dem. Ja, ja, jag tycker att det finns vissa praktiska saker om man kunde, till exempel låt oss säga att uh, i Swedbank, Swedbank har en massa uh, nu, nu de, har, de har spelat väldigt högt i Baltikum och förmodligen är det företagsinvestering och företagslån inte, inte, inte bostadslån men om vi talar bara om bostadslån då skulle jag säga till Swedbank, okej, okay, som det ser ut är det bankrutt för det vi i staten ska göra två saker nummer ett, vi ska garantera eh, bespar besparingar upp till en viss nivå har du 5 miljoner kronor i banken jag tycker du kan klara dig för, på lite mindre men den andra saken är att vi ska låna pengar till de här människor för att genom en statlig bank och de kan betala av deras skuld för, för huset till oss, till staten och, och det innebär att det blir en rundgång av pengar istället för att det rinner ut till bankerna att det, det kommer tillbaka från vanliga människor till den stat som de finansierar med deras ä, ä, skatter och dessutom måste man gå ut och säga hur kan vi ska, ä, skapa jobb alltså man har sagt till oss att vi måste dra ner i den offentliga sektorn men den offentliga sektorn är för liten men den, den privata sektorn är för stor. Man ska stoppa friskolor, man ska börja bygga ut utbildning på ett riktigt sätt. Man ska investera i sjukvård och därmed skapa jobb. En, jag var på vårdcentralen i Lund i, i vintras och jag pratade med en sjuksköterska där. Och hon sa, det här är väldigt intressant, det här med privatisering. Hon sa, vi här på Södergatan, vi får alla de svåra fall som de privata läkare vill inte hantera. De får pengar för snabbt läka grejer som man kan hantera lätt. Och vi får de andra. Så det kostnader övervällds till den offentliga sektorn. Jag skulle bara säga stopp. Alltså det blir den offentliga sektorn som vi bygger ut, inte den privata. Och jag vill bara addera, alltså till, till, till, till, säga till att, att vad jag sa om en statlig bank och. och um, och hjälp till eh, hemägare Alltså bankrott Människor som har förlorat jobb och har en stor skuld Det är precis vad man har sagt många gånger i Amerika Ta den i 700 miljarder Och hjälper dem Hjälper folket, inte banker. Och det kunde man göra om man vill Men jag sa förut, de sitter i en ideologisk Ideologisk eh, trångstvåge ska, eh, ska Ska Reinfeldt gå ut och säga men, Ja nu måste vi bygga upp den offentliga sektorn Så hans hustru kommer förmodligen skjuta honom Jag vet då blir väl den parollen som kommunisterna brukar använda alltid aktuellt så länge vi har det här systemet, vi säger socialism mm. eller barbari Ja, det är det. Det är det. Och det är mycket intressant. Island är. Precis som Malmö var, var en kuvers för, för nedmontering av den offentliga sektorn under Joakim Molén och, och de andra socialdemokraterna, så kan det vara. Jag vill inte, jag vill inte gå in i, i, i framtiden, men det kan vara så att Island, som har enorma problem, inte minst på grund av att de måste importera så mycket mat, att de kan kanske bli en liten kuvers för, äh, äh, för, för praktisk socialism. Va? Ett, ett äh, europeiskt gubarkand. <laughs> ja, men, men det, det är intressant. Alltså, det, det, man ser, det är en ekonomi. Ni har alla, vi har alla läst om den 25 ökning i matpriser. Och det blir mer Allt Varje gång den isländsk krona faller, så, så blir mat, importerad mat dyrare. Hur mycket jobb finns och så vidare och så vidare. Ja, det är många problem, men det som du sa också, de löser sig inte av sig själv. Vi tror ju att socialismen är lösningen, eller vi vet mm. helt enkelt att eh, socialismen är lösningen. Men det gäller alltså att kämpa. Och kämpa kan man göra på olika sätt, men man måste naturligtvis organisera sig. Därför ska ni ta kontakt med kommunisterna. Och Glöm inte nu den månadens bok För den är nödvändig i, I dagens Samhälle Det är imperialismen som kapitalismens Sista stadium Där står mycket att lära sig Om det då Om och, och, och dagens situation också. Så passa på att den nu när vi har den Som eh, extra pris 250 kronor för 10 band Kom ner till södra Förstadskatan 132 i Malmö På en onsdag eller torsdagkväll eller så ringer ni 611 88 vad är det, 82. och eh, med det får vi tacka dig Peter att du kom hit och eh, vi så väl tack och gör för här gång men eh, ni är gärna välkomna tillbaka ja tack det, det kanske blir mer, vem vet framåt kamrater pilotromanar och röda fara.